«Щоли губу, шлюхо», – зимно сказав я. «З тобою розмова буде потім». Чоловік тим часом одягався. В чорні штани, білу сорочку з маніжкою, у чорного сюртука. Тоді взув лискучи штиблети і надів на голову циліндра. «До ваших послуг, пане!» Жінка вже не кричала, а сиділа в ліжку тримтячі з широко розплющеними очима, в яких виливався блакитний жах. Оттямся, Рудольфа, і заберися геть!» – прошепотіла вона. Я ж підійшов до столу, де лежали у скринці пістолети. «Вони заряджені», – сказав. «Прошу, пане, вибирайте». Чоловік ступнув крока до мене, був стрункий з військовою виправкою, впевнено взяв зброю і повернувся до переляканої жінки. «Все буде гаразд, Мір'ям», – мовив він. Розв'яжу цю ситуацію і невдовзі повернуся до тебе. Будемо вільні. Або ж не повернетеся, пане, сказав я. Або ж не повернуся, спокійно згодився чоловік. Але, сподіваюся, фортуна не покине мене. Де, пане, бажаєте стрілятися? На скелі, мовив я. Там не виживе навіть поранений. Гаразд згодився чоловік. «Шкода, тільки нема секундантів. Переживемо, пане», гостро сказав я. Тоді жінка знову заверещала, гонячи мене і ще раз вирікаючи свій вибір не в мою користь. Але ми на неї не зважали. Перший вийшов я, за мною чоловік. Знову почав падати сніг, Залементував і заскавчав зачинений у повідці пес ніби повторював те, що недавно верещала жінка. Легоді було взнати, знати, на чиєму він боці. Почали брьохатись по кучу і в снігових хвилях, які ставали все густіше і густіше. Дерлись у гору. Зрештою, опинилися на скелі. Стали кожен окрай і припідняли пістолети. Хто рахуватиме, Питав чоловік. «Я! До десяти! За десятим разом стріляємо!» і Я почав рахувати, а за десятим разом звів пістолета і стрілив у густий снігопад, що нас розділяв. Почувся крик. Чоловік, ніби чорний ворон, змахнув руками і полетів зі скелі. Я ж нерушно стояв, відчуваючи, як течуть мені по лицях сльози. Відтак підійшов до того місця, де стояв суперник, і підняв зі снігу випалого пістолета. «Прокляття всім звабникам!» – сказав крізь зуби. Тоді змахнув руками і плавко перелетів простором між скелою та хатою, м'яко приземлившись у подвір'ї. «Жінка й досі була в ліжку» кулина й жалюгідна, дивилася на мене з жахом. «Що зі мною зробиш?» – спитала перестрашено. Я охайно вклав пістолета до скриньки, перед тим обтерши їх від вологи ганчіркою, а тоді зняв із стіни бича. Тоді жінка знову почала верещати диким і відчайним зойком, з ними очима, з потвореним лицем і захищаючись від мене руками. Я ж схопив її і як була в самій сорочці боса, поволочив у двір. Вона кричала і пручалася. Тоді я розідрав на ній сорочку, зірвав її і почав пасмувати жінку бичем. Вона кидалася гола на снігу, як зранений звір і зойкала кожного разу, коли бич Випікав на її ніжній шкірі криваві рубці. Скаволів причинений у повідці пес, і зовсім так само скаволіла й вона. Я відкинув бичай і сказав утомлено. Запам'ятай цього урока. Хотіла пристрастий? Маєш. І пішов геть тонуче в кучугурах та снігових заметах.